بابن الرجلو یتبوهو لبولی دا قضای آجا دا آدابو فا آدابو که اول باب که التخلی عند قضای آجا کواڑا بولوی کلوی بولوی دور دا ده آدابی که آداب, آداب شد دوار ده پاید. اراجولی یا تباوه یا دوارو بولو فقط. بابن اراجولی یا تباوه یا بولی سرید پارا پکار دیگه چی ده وارا پور پور مناسب زایو بولی. مناسب زایو د پاره دي چې در샤شل باول نا د باټ او بدن محفوظ شي وړو پور ډیر خطرناک شی له پشي ځارځا په قبر خطرنا الله دې بموتله دا ونه و بولی چې اتمیا اط د عذاب قبر خطرنا او شي ما یوکل لحموهی کلا ایلا یوکل لحموهی در طول ختم ناکسی زمین ودا خلق دیوکل لحمو بولی خوخی پاکتی او پاکتی لگی آجی کتابی چالی کلی طول در روگو در حناف دا مسئلک کل کن لی خوقت عبریده جیو زین تکڑا غزتی بل زین تکڑا غزتی دا حنافو ہوتل پچی نو میں اقپل نو لے گلے نو ماں کتاب لیکل گلے ما نو میں لے گلے دا غیر مقلیدین ہوتل پچی آخی کی ماں لکلی دی دا دا غیر مقلیدین ہوتل کی سب پاکی دا مایوک و رحموں میتیار شوی سمتار شوار سامع راځو دا وایي چې پوښتې او بیا منيم پاتې د اورب په ځای کې دی وایي ډاکټر په راګری د غیر مخالفي واښه دا نو کلیتي نه وته ما یو قال مو لا یو قال له رحم ابو دنیا احتراق فصارت تعذر قبر خاطرها د دې ولنه باول کول د पारा مناسب دای کا تلپکا چاغ دای ک دئی اواز مکه نرمه ده رشاچل باول نه د پای او یانی کول محفوظ بچ ارا یونیه تبول ی بول د مسن شهیر ده موسی شایخ و شایخ حماد گردا حمادون دولی حماد بن سلمان حماد بن زید بستور دغرا جی حماد بن زید حماد بن سلمان و موسا بن اسماعیل چلے اکثر د حماد بن سلمان روایتون دی او کم چلے دا حماد بن زید روایت که کم دوارد دوستاز آنی حماد بن زید مستاز دی و لكن حمد بن, بن, بن, بن سلمان أفضل رواجنا فيها و يوجد محديشنا في الزارت المقرية كيف يتحدث إسماعيل متلقان ذكر شيء أولاً يرأيكم بي إسماعيل موسى بن إسماعيل و هو حمد متلقان ذكر شيء بمرأة حمد بن زجني حمد بن سلمي لكن في بعض الزارتين موسل بن اساید اکثر روایت چکه نو د امات بن سلمان کوي قال اخبارنا ابو تياح بالتشديد قال حدثني الشيخنا دي روایت کرا ده شیخ او روایت کرا رجل أصوات طويلة يطور سعيو أرجيس دب قد وقامتو وزيو قاعدة زين كراوالي ده ده رجل مجهول رواياته ده مجهول دو قسمي مجهول العين مجهول الحار مجهول العين جتوني لكي ما جري عنه واحد فقط بس غيو شاقت لدي بلعو شاقت لدي بيو تدميز لدي بمارو لدي درن يو قس روايات کرد بل جارو درسل روايات مجهول العين روايات معتبر كغير معتبر نتكتو اسدري معتبر مطلق او غير معتبر مطلق دله دې شابر ټکه تل غواي الا شابر د همشه د چته ون روایتو کوي غیر څه کوم ون روایت بالکل نه کوي جاده غیر وایم د بارنه او که دا کې دی ډیر واه نه معنا ماجول الایک ام مجول الحال مجول الحال د وکټ مې اگر مجول الحال زائرا وباتنا زایرم تو قرآن و جار چڑی دی باشوی سران گرنجی دی گلپا مخنش دی سوران خوانش دی او باتن خوباتن لگی او بلو مجول الحال زایرم باتن لا زایرم نو زایرم کت تاک دی خد و سنت مطابق خوباتن مستور دی انه در حانه در مستور روایت معتبر متخفت در نور آئمه و پریز بار دید او در حانه که مستور قرون مشهول لعاب الخیلی کنی در معتبر که او مجول قرون مشهول لعاب الخیلی کنی در روایت غیر معتبر خبر پوش شوید؟ در خیشه لیدل دا غره موږ اوسه او کله زه درته و درساو درساو دروست خلقو کراويت شهاب چې ټولهم اصحاب جره و تعذیل کتابونو تاسو ګورئ شهاب ور هیچا کلا دې تکړه صاحب کوله د اسمانه استږي جناذقه مول ایداش یوه چلی هغه کلام کې کو صاحب وایي هي یا موجودی چې نه د دې کلام کې صحابا کل نجوم دیت تاقیبان جرع رشویت ده تاجل ده صحابا تاجلشت ده صحابا کتول عادلات رسو خبر ده صحابا مجول ده یکل قابل عوجیت ده جگه و عدالت چه ده با قرآن و فادیت با حتابت شویده خود رسو خلقو نعنی شایش اینا خود ده شیخ صوب ده یا نیمام عبدالعبود رحمت اللہ لیتا معلوم دا گوهنید. تا معلوم دا غیتا معلوم دا غیتا معلوم دا. نحجد دا. قال لما قدیما عبدالله بن عباس الباسراتا عبدالله بن عباس رضی اللہ وطلعانو امیر مقررش دا باتری او باتری تر فَقَالَ نَجْوَى حَدَّثَ عَنْ مُوسَى داتس وی په کار دې د प्रकारे داتس وی دې په کار فَقَالَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى نو مطلب دا چې شه عبداللن عباس چکل بسری امیر مقرر شو كان عبدالله عباس بيانهولد ابو موسى شهرين وانا نمبا فقط ابو موسى شهرين فقط ما نقول نمجول وي نقول نم لك اس ساق، حقيقة حال داره شده بسرين مخشي اميرو ابو موسى شهرين رضي الله عباس بيا امير شود بسرين بسر عباس رضي الله نو چکا لعبدالله <سؤال> بن عباس چکا دا باسری شو نو خلقو سعاتی شوی او دا غیر نسبت کو ابو موسا شریف رضی اللہ وطلعانو تا نو ابو دا عبدالله بن عباس و لگه دا خدو لگه بایستا متعالید دا خلق وی چې ابو موسا شریف منتا دا حدیث وی دا حدیث وی دا حدیث وی دا خبر سن دا رشتیاتاوی لگه زیادی لگه تفتیش يقول فقبل قوش وكان اوجهت تا يقول فانا هدا عبد بن عباس يوحدثه بيان كون شدته عنب مسا ابو مسافر رضي الله عنه طرف الثالث منت ابو مسافر الداوري لدرواتن دا درواتن درواتن نتحكي کون غوختن عبدالله بن عباد فا کاتبه عبدالله دی کاتبه دو برافایل عبدالله شو نفوی کل عبدالله بن عباد ایلا بی موسا Abu Musa a Sheri وزیل عناتا يتعالهو دا يتعاله دو برافایل عبدالله بن عباد خو جزه جمیل Abu Musa a Sheri یادعلو تقول ستول عبدالله بن عباس دا ابو مستاشر رسول اللہ عنہ عن اشعاب ببارنس آدیسو کی. دا خلق حسطہ متعلق نجمت کے دی آدیسو. من دا آدیس تاویلی تی کنیدی ریشی. دا کاتابا واحد نو ذکر غیر کلی ماتی هو زمی راجی دا ابو مستاشر ری تا علی زمیر مجر راجی دا ابو مستاشر ری تا. فَكَتَبَا فَسْكُلِكَ الْعَبْقِلَادِ دَ أَبُوْ مُسَى شِرْ يَزْجِلَانُهُ إِلَيْهِ دَ أَبُوْ مُسَى شِرْ يَزْجِلَانُهُ سَعَرْ إِنِّي كُنْتُمَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عليه وَسَلَّمَ وَرَدَنَا تَبُسْكَلُوا دَقَرُوا عَدِثِ مُتَعَلِقُمْ اَوْ جَوَابَنَا دَيُوا عَدِثِ مُ پایښه د کیجی شی ابو موسی شریف رضی الله او بغند عادیب مليک وراله یې اختصار کړی ده او د مصنف رحمت الله دې حدیث تراکم مناقب ترکم مناقب حدیث او ذکر کول پکارو یک دفعہ بیا ذروایا ابو موسی شریف رضی الله فرمایي کی كنت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم زنبیل اصلاح و سلامت رمزات یو میلیو رضا یبولا نبیل اصلاح میرادا فرمان چوارا بولو گی فاتا تامیسا فی اصلی جدارینا لنبیل اصلاح تشریف را را اغنر میخوریتا دیو دیوال ویخ کی دیوال ویخ نرم نر موزمکاوا اغنر زاکی کینا سوارا بولو گرو فایده وشو یو طرفه دیوال پردہ وښو. هغه ناغه خاور نرمه وا چې ورواړ په کې جذب شي چې بدن نه د کپړو او بدن محفوظ شي به دا. اده شو، درشو. دغه شې لیکي نرمه ده. د نبی اسلام په شفاعت کې راځي کانه دابې سات. نبی اسلام دی نرم طويل. دا. کانا دانی صلی اللہ علیہ وسلم نو داری نارفوی ناربوز مکا نو ورو بولو که واربول خطرنال شید در عذاب خبر خطر را نو بایل پکار رای چه واربول کول نو داتی نرم زائی وبری کوز چې چه واربول تالک جذب شید داتی پو گڑا بایدی سخت زائی بانی واربول نی پکار رشاشل بول دیتا پو بادن بانی لگی یا ټو کپلو باندې بیل فرضي او باين واړو کوونکو او ګټه باندې شخصي باندې او دا غوښته چې بدن تور چې کپلو تور اچيږي پردا قابل عفو دک عفو لنا کارو سلیبر د دشتي د سر برابر دازي ساعت کې او بدن تور چې د یا کپلو تور اچيږي ن شواکیو دوقه ولدی یو کول د شواکیو دا عفو دا قابل عفو ار دې قال بالکل غیر قابل عفو دا کپړو بدن منزل واری امام نووي رحمت الله علی دا قابل عفو قال پر فرستجی و ارتفاع کی حرج و خبر پښو احناف لهلک پشانی کليک لريشال باور واړه وار ساز کی لگه دستنی ده سر برابر واړه وار ساز کی ده ده بدن او د بدن او ده کپرو نه عفو ده لین نفیح حالا ابو که غیر عفو واړه وار ساز کی ده وار ابو لو په ابو کرای زبیاد ده بدن د باین او کپری د باین نجست لیکن په بو کې واره وړو وړو ساتو او بابا نجات پشي جنات طهارۃ الماء او قادو وګور صفات ساتل پگاه وګور صفات ساتل پگاه د پایله بدن وغیرہ را شعل باجوی وشی قابل عقوه الکن ابو ثلاثه چې نه غیره تعفوا د احناف مثله دای <تصفيق> لفاتح تامیس همشی هسلی جداری تا ونشکال واقعی دی. کی دیوارو بولی که تیزا بیت نو دی. بیت کرا دیوار خرابی ننبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اتا تامیس همشی هسلی جدارینا دا پردیش دیوار بیت که وارا بولو کرا تیزا بوش بار دیوار بطول خرابش دیوار بوگو تی وندا دا دا خلاقو النبی صلی الله علیہ وسلم وندا دا خبر دے ربعید دا, دا نمو حدیثین کن تاویرات گئی کیوں تاویر دا فاتح دا نسان في اصل جدارنا خدا في اصل جدارنا نبی علیہ السلام بیلتو و راویش کلا دا راویش کلا, کلا کلاب نقل کرو في اصل جدارنا نعین دیوال بیس کنا دیوال رڈشتا دریم کان آزا بی اجازت المالک مالک اجازت و دیوالک اجازت و دیوالک اجازت او دریم کان از افارادا یه بولو فاتا تا میتن فیاس اصل کې دا كون د ځکار دی خلق وروبلو کارګر کیږي دیوانونو ماشې د دې مورځ دی لېنه پاتي نو د دې کې خلق بیا مزایق نه لګي. اصل په لور پوه جوه. سبحان سنقات را اسلام فرمایلا ازارا تا اروکم یمور کله شرا د کتن تاسو دې وروبل فليار تاس فليار ته د ليباولي پکار دا چې د تلب کې خپل دا ورو فول د پارا مناسب ځای فليار دې دا پکار دا چې د تلب کې خپل ورو ورو د پارا مناسب ځای مناسب ځای وګوري اژه ده نشي دا ورو ورو ست چې د په بدر دغه په قبر ورنه انا دا عذاب كذاب شو انا جل يتبوى لبولي نمكة التخلي عند قزان عاجاء دا عامو دا وروبولو دلو يبولو دعو دفار التباعد انا جل يتبوى لبولي انا دا, دا دا نيسان وغيرا دا دا وروبولو بس. <laughs>